Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Nota berkaitan hukum Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiah Yang pertama sekali, uh, sebelum kita sebut tentang Alif Lam, kita perlu mengetahui apa yang dinamakan sebagai Lam Ta'rif Atau juga disebut sebagai Alif Lam Ta'rif Atau nama lainnya Alif Lam Ma'rifat Iaitu apabila Hamzah Wasal iaitu alif yang di atasnya dari kepala soal itu bertemu dengan lam jadi disebut sebagai alif lam makrifat atau alif lam ta'rif. atau lam ta'rif. takrif yang pertama yang keduanya selepas Hamzah uh, selepas Hamzah Wasal jika bertemu dengan lam lam itu bertanda mati maknanya selepas lam yang bertanda mati itu ialah salah satu daripada 14 huruf-huruf Qamariyah Jika selepas Hamzah wassal Terdapat huruf ketiganya bersabdu atau bertajdid Maka huruf yang bertajdid itu ialah Salah satu daripada 14 huruf-huruf Nah, Jadi ia dipanggil sebagai alif lam, sya, alif lam uh, Qamariyah Atau nama lainnya Idhar Qamari Ataupun alif lam Syamsiah Atau nama lainnya Idram Syamsi untuk alif lam syamsiah, ia merangkumi ke, dengan panggilan satu saja. Apabila huruf ah, ah, selepas Hamzah Wasal ada lam yang berta, ada selepas Hamzah Wasal ada huruf ketiga yang bertasdid maknanya huruf bertasdid itu ialah terdiri daripada salah satu huruf-huruf syamsiah. Untuk penggunaan istilah alif lam syamsiah, ia juga disebut sebagai idram syamsi. Tapi idram Syamsi ini Dia terbagi kepada dua Ada yang dengung, ada yang tak dengung Alif Lam Qamariah Ialah Hamzah Wassar bertemu Lam Dan Qamariah Ialah 14 huruf-huruf Qamariah Ini disebut sebagai Izzhar Qamari kerana Lam yang bertanda mati itu Dibaca secara Izzhar Dan Qamari merujuk kepada 14 Huruf-huruf Qamariah Manakala Alif Lam Syamsiah pula uh, Aliflam Syamsiyah pula ialah huruf yang bertajdid yang ketiga itu ialah salah satu daripada huruf-huruf Syamsiyah. Maka ia dipanggil sebagai Aliflam Syamsiyah. Atau nama lainnya Idram Syamsiyah. Bila sebut Idram Syamsiyah, Idram artinya masuk sebab itu ada simbol sabdu dan Syamsiyah merujuk kepada salah satu daripada 14 huruf-huruf Syamsiyah. Cuma saya sebut tadi, untuk penggunaan uh, hukum, Uh, idram Syamsi ia terbahagi kepada dua Ada yang dengung, ada yang tak dengung Ada yang masuk dengan dengung Dan masuk tanpa dengung Masuk dengan dengung seperti An-Nasi yeah, an Hamzah wassal, lam Dan nun huruf ketiganya uh, Bertajdid Maka itu ialah Idram Syamsi Birunah Masuk dengan dengung uh, Nun ialah huruf-huruf Syamsiah Sabdu itu menunjukkan dia Idram jadi Idram Syamsi Birunah ada dengung. Idram Syamsi, satu lagi adalah Idram Syamsi Billahunah. Seperti, ini mudah dijumpai seperti Ar-Rahman, Al Al-Ladhi, Al-Sirata, Al-Dhalin, ad uh, Ad-Din dan lain-lain. Itulah Idram Syamsi Billahunah. Saya ulang sekali. Al-Liflam Syamsiyah atau nama lainnya Idram Syamsi sama ada Birunah atau Billahunah. Aliflam Qamriyah atau nama lainnya Idhar Qamari Untuk aliflam ataupun Hamzah Wasal ini Ia berfungsi dan perlu dibariskan Jika memulakan bacaan pada kalimahnya Dan tidak berfungsi Ataupun dihazafkan pada bacaan Wasal Atau disambungkan dengan kalimah lain sebelumnya Mudah-mudahan beri sikit pencerahan Wallahu'alam